اللهم الله صلى الحمد لله والصلاه على رسولنا الله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد في يومك والسلام بعدكم حمي لله سبحانه وتعالى لديه الانسانيه الله عليه وسلم والدليل na kukumbushana saa ilhaya za ibada tukufu ya siyam ili kuweza kupokea mema ambao Nakukabili mbele yetu ambao ni mwezi wa Ramadhani ni muhimu muislamu wa yeye ajifunza ahkamu siyamu kuweza kuzijua wakati atakapoingia katika ibada hiyo basi anakuwa yuko na elimu kamili ya ibada hiyo ya Islam. Na kila ibada Muislamu atakiwa somae na aweze kuelewa ibada yoyote. Kwa sababu huwezi kuwa wewe kutekeleza ibada kokupata akili yako au matamanio yako ya nafsi kokuwa ni ufuate vile ambavyo yamefundishwa ndani ya Qur'an na ndani ya mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tulikuwa tukizungumzia shurur wajudi siami Ramadhan zile sharti za mtu kuwajibika kuwa yeye kufunga ramadhani tukazitaja kuwa mtu akiwa na mambo hayo lazima afunge ramadhani na ikiwa hatofunga basi atakuwa anapata madhambi kama yale leo tukiangazia mambo mengine ni thubutu dukhuli shahri ramadan wa inqibaihi kana analiya kuthabiti kuingilia na mwezi mtukufu wa Ramadhan na vile vile kuthibiti kumalizika kwa mwezi mtukufu wa, wa Ramadhan biaini shay'in la thbitu anna ramadan qad Kwa kitu gani sawinda kuthibitisha kuwa ramadhani tayari imeshafanya nini imechaingia au ramadhani imechafia nini imemalizika ime wasema wanaodhooni maulama yathbutu dukulu shahri ramadhan bi rubyati alhilal kuingia mwezi mtukufu wa ramadhan kwa kuonekana mwezi yani ikishaonekana wa mwezi usiku ule wa tarehe 30 ya shaaban basi tunathibitisha kuwa mwenzi wa Ramadhani umefanya nini umeingia na hii ndio desturi katika miezi yote lazima tuangalie mwenzi tujue mwenzi umemalizika au mwenzi umefanya nini mwezi mwingine umeingia ume binafsi zi ima mtu aone mwenyewe waweza kuona mwenyewe ule mwenzi kwa Mwenzi wa Ramadhani umeingia kwa kuonekana kwa mwezi uone wewe mwenyewe او بشهاده غيره على رؤيته او دمغيني اكوايي ameona eh akwaye amekuja akakutolea ushidi eh kwa yeye amefa nini ameona mwenye au akhbaruhi bidhalika au ukapata habari kwa mwenye amefa شهد مسلم adlun bi rubu ya hilali ramadan sabata bi hadhihi shahada dukhul shahri ramadan e, ikiwa atashuhudia muislamu muadilifu kwa kuonekana kwa mwezi mtu akawa yeye ameona mwezi na akatoa shahada kuwa mimi nimeona mwezi wasema ulama sabata bi hadhihi shahada iki tasidi huu Duhulu hu نقول شهر mwenzi هو wa رمضان umeingia mtu ationa mwenzi akaenda kwa viongozi akawaeleza kuamini nimeuona mwezi akashuhudishi akasuhudishi saban ketua syahad kisha yule qadhi akatangaza aka ule mwenzi e, Si kina mmoja aweza kufanya nini kuona kuona mwenye anaweza kuona mtu mmoja akaenda kwa kiongozi akamwambia mimi nimeona mwenye masuala haya yalikuwa na siasa nyingi za katika hizo nchi zote eh, siasa za misimam siasa za kimareheli anaweza akatoka mtu muadilifu anaeswali akaenda akaelezea kwa mimi nimeuona mwenye na ule uta kucheriji wako kwa nini ukakataa au kwa sababu watoka tabaka fulani au kwa sababu atoka mjiji fulani. Eh ni siasa. kwamba wale wa kweli ni wa fulani, wengine ni nini? Ni waungu Hivyo ndivyo ilivyo siasa katika haya mambo ya ya, ya, ya mwezi. Lakini ushahidi wa mtu mmoja wa kuthibitisha kuwa Ramadhani mkafini ime imeingia Kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam albojiwa na yule mbedduri arabii atoka huko mashambani wale watu wa chamba wanaita kwa lugha yao eh, watu wa rizao akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nimeuona nimeuona mwezi mtume sallallahu alaihi wasallam akampigisha shahada an la ilaha illa allah wa shahidiyatu anni rasulullah huma mimman utumiya Allah wale wana kasamana a sallallahu alayhi wa sallam akaamrisha watu wafainini wafunge sababu tayari yule ni muislam na ametoa shahada kuwa yeye ni basi mwenzi ufanye nini watu wapache kufunga hakuna masala ya siasa ni mtu wa mashambani atumzingatia tu yeye tuamini kama adlun akisema mtu kama yule kauli taala wa qul yakallahu subhanahu wa ta'ala faman shahida minkum mushahara ni ambaye atakaweza kushuhulilia miongoni mwenu mwenzi basi falia na aweze kufa nini aweze kufunga inakuwa ni funga hiyo tayari na kwa kuwa mtu ameweza kuona mwende na kuushuhudia mungu waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam na kwa haya mtumishi sallallahu alayhi wasallam اذا ra'aitumuhu fahtumuhu ikiwa kumjiona mwenzi basi fungeni ukiwa mtauona mwenzi basi fungeni hapa kumekuja amri kwa umma wote unaambiwa hivi umma wote watu sio watu wa teknolojia au watu wa Kenya peke yake au watu wa Rwanda au Burundi eh idha ra'aitumuhu antum muslimun antum ummat muhammad In jadda buhu nanyi ummat Muhammad fasumu basifungen. Eh eh siapa yang berkata kunal kulli baladin ru'yatih? Min matafutai hadith yakuna. Ini ijtihadat za ulama. Pemakilan diuna ni la mwenziwa. Ni matafuta kufee kun hadith nasema likulli baladin ru'yatuhu illa inni unamwekan wakati wa mwezi. Hakuna hadith kama hiyo tumeambiwa tufunge tikiuone kwa hiyo mtu mmoja siweza kuona mwezi kama ule basi umethibiti eh kwani hatuamini watu wa Saudia kwa sababu wao ni waislamu wenzetu na Saudia na Kenya ni e, umbali wangu ni kiashiria na mataliba ya, ya Saudia na Kenya ya kisiasa ni kiashiria ndivyo hivyo hakuna tofauti siikuwa ni siasa tu basi watu wacha kufuleja katika nini katika nini lakini hakuna hadithi inasema kila mji ufunge na nini na mwezi wake hakuna tafuta katika vitu vyote vya hadithi hayo ni ni jihadati tu za ulama wamesema mambo kama haya wal hadithi ibn Umar na hadithi ya ibn Umar yakwa akbarthun nabiyya sallallahu alayhi wasallam bi ru'yati ramadhan fa sama Asema, yeye ibn Umar alikwenda akamuelezea Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa mwenye watu wameshauona. Konyo mtu mmoja peleka habari kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akafunga wa amara an-nasa bi na akamlisha watu wa wafunge wa wa wa wa, wa kwa sababu yenyewe shaujia habari eh, kutoka kwa ibn Umar kuwa watu wale wameshauona mmoja. Kwa hiyo jambo la kwanza tujue kuwa. Mwenzi kuna ingia, kwa mwezi unaingia kwa kuonekana kwa nini? Kwa kwa nini? Yaani mwenzi wa Ramadhani unathibitisha mwezi unaingia tukiona ile hilal. Wa in lam yura al-hilal ikuwa ule mwenzi hautoonekana au lam yashhad muslim adl bi ru'yatihi au hakuna mwislamu yote na budi akatoa shahada kuwa ameume wote wanaba ikmalo iddat sha'ban 30 yuma ndivyo tutagamilia mwezi wa sha'ban siku ngapi 30 usiku wa thalathini ya sha'ban ndio tunaangalia nini mwezi wa ramadhani ikiwa hatujauona hiyo kesho yake ya 30 itakamilisha Mwenzi wa Shaaban utakuwa unaendelea siku 30 kwa sababu mwenzi hauja aujaonekana. Wala yakbutu dukhulu shahri bighayri hadaini al-amrayn. Wala hauthibiti kuingia mwenzi isipokuwa ni kwa hizi vitu viwili. Imaponekana mwenzi tarehe 29 ile kuamkia tarehe 30 au kukamilisha ile 30 ya Shaaban ndipo tutajua Ramadhani imeshaingia. Ikishakamilika Shaaban 30 tunasubiri nini? Akuna Ramadhani. Kwa hiyo inma kuonekana kwa 30, 30, Ramadhani kwa 30 au kukamilisha Ashabani siku 30 kwa kauli ya sallallahu alayhi wa sallam wa kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam foomu liruyyatihi fungaini kwa kunkani kanu kumeni waqfiru liruyyatihi nadhli dhili fungueni wa Kwa kanu kumeni fa in dhubya au fa in humma alaykum ikiba kutakua kumefunikwa ile mwezi na mawingu hatuwezi kuona mwezi msaada kumelwaa cha Shaaban 30 kamisheni idadi ya mwenzi wa Shaaban siku ngapi siku thalatini ukishagamilisha Ramadhani itakuwa imeingia wenda ikawa labda kuna mawingu atuwezi kuona ule mwenzi na tumefunga juu mawingu ya ngua basi ikiwa hatuoni siku takamilisha 30 sikuja itakuwa nini Itakuwa ni mwenzi wa Ramadhani vilevile wasemwe athu inqidao Ramadhan ila kumalizika kwa Ramadhan biru ya ibo, ibo? Kumalizika Ramadhan, Ramadhani bila wa ya dalila hivyo hivyo Katika kwa kumaliza Ramadhan tutathibiki sha Ramadhan imemalizika kwa muonekano wa mwezi wa nini wa Shawal sio ila kire ishimajisha ya mwezi wa Ramadhan tukiangalia mwezi ikiwa ndao mwezi wa ramadhani utakuwa umekwisha ukiona mwezi baadae ramadhani biru ya hilali shahri shawal bi muslimaini adlaini huku kuna mashahidi wawili kule kuingia kwa mwezi kuna shahidi moja mtu mmoja tu atakibidisha basi lakini kumalizika kwa mwezi ulama wanasema paka upatikane mashahidi mashahidi wawili Sema fa lam yamashhad muslimani adlan bikiwa kuwa na ushahidi wa waislamu wawili ambao ni walilifu biruh ya til hilal kwa kuonekana kwa mwezi wajibu ikmalu iddathi ramadan 30 yawma اذا mwezi wa ramadhani siku ngapi siku sa 30 kwa hiyo mambo haya mawili e, imma ya kuonekana kwa mwezi au imma kukamilisha mwezi siku 30 ingojea nitakutisha kuwa mwele mwingine mnafanya nini mwingine ume umeingia Allah subhanahu wa ta'ala atujalie aliyena samihuna alqawla fattabi'una ahsana sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi